Розділ 18-й вбивцебот 1-0. Статус не дуже примусове вимкнення. Перезапуск. Що сталося? Примусове вимкнення. Перезапуск. Помилка. Повтор. Примусове вимкнення. Перезапуск. Помилка. Повтор. Перезапуск. Так, у мене тут справжні проблеми. Усі суглоби боліли, а в інших місцях гостро пекло. Мабуть, через дірки від снарядів. Мені не надходили жодні зовнішні сигнали, ні потоку, ні відео, ні аудіо. Зосередившись, я отримав візуальні сигнали з власних очей, але побачив тільки суцільну темряву, а фільтри не працювали. А, і ще я не міг рухатися. І це досить значна проблема, але доки я не закінчив перезапуск, міг лякатися лише чогось одного зараз. Функції вже поверталися, я прикрутив больові сенсори, так легше думати. Отак. Активувався архів пам'яті. І я згадав, що сталося. Ой-ой, перезапуск закінчився, і я почав лякатися багато чого. Але тепер весь мозок у мене знову запрацював, і я побачив далеко наді мною джерело світла. Невелике, мабуть, робочий ліхтар чи хтось викинув ручний. Я трохи роззирнувся, і антураж мене зовсім не збадьорив. Я висів у повітрі на чотирьох кабелях у великому відкритому просторі, а зап'ястки та щиколотки мені розвело затискачами. Кабелі були міцно напнуті і не піддавалися, коли я пробував потягти. Тож ті, хто мене сюди запроторив, не хотіли, щоб я міг скупитися за затискачі, бо знали, що я їх зламаю. А ще зник мій екологічний костюм, хоча сорочки, штани і черевики, які я носив під ним, залишились. А, і ще я висів до гори дригом, що було просто образливо, бо таке положення не впливало на мене так, як вплинуло б на людину. Атмосфера тут була мінімальна, на такому рівні, що людина почала б задихатись і не могла б діяти. Але я призначений для перевезення у вантажних контейнерах, тож мені це не заважало. Ой, зараза. Сподіваюся, люди не тут. Жодних аудіосигналів я не вловлював, хоч як сильно підвищував чутливість. Поруч ніде не висіли інші людоподібні фігури. Може, одна дурна частинка мого дурного плану таки спрацювала? Вони всі дісталися капсули тих обслуговування і втекли. Сканер не бачив джерел живлення на найближчій відстані, і якщо хоч на якомусь каналі є активний потік, його для мене заблокували. Я навіть не міг нічого запінгувати. Не знав, що то за гігантська річ, що має у темряві, а я до неї прикріплений, але вона мала багато кінцівок – від великих краноподібних, що тяглися в морок цього велетенського простору, і до значно дрібніших і делікатних, що тримали кабелі, на яких я висів. Можливо, це збирач? Тобто низькорівневий бот, який збирає докупи великі речі під час облаштування гірничо-відобуваних операцій, установок, колоній тощо. Перевозити і розміщуєте на потрібному місці. А тоді все інше. Будівничі боти, великогабаритний транспорт, системи транспортування тощо. Можна перевозити їх частинами. І їх збиратиме... Ну, це зрозуміло. Збирачами також можна розбирати. Переляк поступово змінювався на сильну лють. Якщо вони мали намір розібрати мене, то чому ще не зробили цього, паскуди? Хотіли, щоб я був при тямі? О, вони ще страшенно пошкодують, що не зробили цього тоді, коли мали можливість. Гаразд, скористатися вбудованими енергетичними гарматами в передпліччях не вдасться, бо вони під неправильним кутом, а ймовірність пропалити дірки в одній чи обох руках складала 72%. Доведеться піти складним шляхом, але мені не звикати. Я призупинив зовнішні функції і зосередився. Було важко припинити сканування, бо воно відповідало за більшу частину фізичних сигналів, але мені потрібно було зосередити всю увагу на одній точці. Я ще сильніше прикрутив боліві сенсори і зосередився на суглобі правого зап'ястка. Потрібно відімкнути його від решти руки, розчепиривши всі неорганічні зв'язки. Я маю власні схеми, тож знаю, як усе усередині, як кріпиться. Це відчувалося, наче керувати дроном без внутрішнього коду навігації. Я не міг просто наказати суглобу щось робити, а контролював кожний рух. І було дивно. Я розімкнув два важливих з'єднання, тоді зміг до кінця зігнути долоню вперед і схопитися за власний зап'ясток. Я намацав на ньому затискач і спробував застосувати достатньо тиску, щоб зламати його, але через відсутність повноцінного зв'язку з важкими суглобами врешті руки не вдалося. У, то буде весело, тобто зовсім не весело. Я розщіпив увагу і перевірив, чи зможу окремо контролювати долонію суглоб. Через потік я можу контролювати більше, ніж дві речі одночасно, але значно важче це робити у власному тілі, частинами не створеними для таких маніпуляцій. Розірвався останній зв'язок у зап'ястку, але й далі міг тримати затискач. Так, якби в той момент моя долоня відлетіла, я б сам був у прольоті. Пальцями я обережно пробрався долоню до нижньої частини передпліччя, переліз затискач. Коли вона туго напнула нервові шляхи, я від'єднав їх, що самі розумієте, йой боляче, а шкіра натяглася, мов тятива, здираючись із долоні. Далі найскладніше якщо не спрацює, я почуватимусь страшенно тупим. Вороги нарешті прийдуть і такі, якого біса він намагався собі зробити. Я викрутив зап'ясток із затискача, і шкіра репнула. Та чверть тіла вільно повисла, і я ретельно зосередився на тому, щоб втриматися від'єднаною долонею за передпліччя я обережно підтягнув вільну руку до себе, притискаючи долоню до грудей. Органічні частини в мене пітніли, наче у свині. Повислий кабель гучно запищав. На три секунди я завмер, а тоді зрозумів, якщо цей звук перевернув чиюсь увагу, краще якнайшвидше причепити дурну долоню. За допомогою ще зафіксованої лівої руки я припасував праву долоню до передпліччя. Це було простіше. Але шкіра порвалася, деякі нервові шляхи не ставали на місце. Я обережно позгинав праву долоню, перебрав пальцями, а тоді зірвав фіксатор з лівої. Кабель вдалося зупинити, щоб не гойдався, тож вийшло напрочу тихо. Я скрутився, щоб звільнити ноги. Вороги навіть спростили мені цю роботу, підвісивши мене догори дригом. Зберегти на майбутнє. Ті, хто зробив це зі мною, взагалі тямлять у вартмехах чи ботах. Вони і не знали, що варто обшукати передпліччя на наявність вмонтованих гармат. Звільнивши щиколотки, я завис на кабелі лівої руки. З цього місця я вже бачив більше, і це точно був вимкнений збирач. Обриси в темряві нагадували старі деталі арештування, а щось схоже на навислу вежу було, мабуть, стосом великих транспортних ящиків. і Я перебував десь під землею. Величезна шахта, можливо, викопана для безпечного зберігання. На дні шахти метрів за 30 промінь світла відбувався червоним, помаранчевим і жовтим. Застережні кольори пов'язані з загрозами і безпекою. Можливо, там вихід, тож я гойднувся до іншого кабелю і почав спускатися. Тоді й помітив, що правий колійний суглоб працює зовсім не так, як мав би. За п'ять метрів я розглядів уламки розбитого затвора чи великої пломби, пофарбовані смугами застережних кольорів. Вони були розкидані на купі сміття над потрісканою частково обваленою поверхнею. Смуги були нанесені маркерною фарбою для попередження про обережність або небезпеку старого типу коли фарба ще націлала в потік великі пакети з даними і її не використовували для реклами. Я знову зісканував канали в пошуках сигналу, можливо, дуже слабкого. Ось він. У ньому різними мовами повторювалося: "обережно, зараження". То були мови ворогів, мови до корпоративного періоду, для яких Тіаго зібрав модуль перекладу. Органічні частини в мені похололи. А, точно. Я віднайшов первинне місце зараження чужими рештками. Вороги, які мене сюди запхали, сподівалися, що воно мене зачепить. чи зачепило. Я так не почувався. Відчував страх і злість. І ще мені варто звідси піти геть. Я поліз догори, до джерела світла. Дорогою я ввімкнув сканер для пошуку якихось застережних смуг чи маркерної фарби, яка б указувала на вихід, але нічого не фіксував. Жодного сліду людей-заручників. І це добре. Я дістався в архівки, де з одного боку шахти біля корпусу інтерфейсу збирача встановили тимчасове арештування і платформу. Звідти й лилось світло з окремої аварійної сфери, причепленої до залишків поруччя. Подекуди платформи обвалилась, але я зміг проповзти вздовж однієї з краноподібних рук збирача і спуститися на неї. Я пошкотольгав платформою. На такій відстані вловив слабкий сигнал застереження світлового індикатора, який також різними мовами повторював «обережно». Націлив його вгору і побачив зверху величезний затвор. На краях виднілися нарости грибка, старі і засохлі. Мабуть, цю шахту первинно викопали як місце зберігання для докорпоративної колонії. Цікаво, чи ті колоністи знали, на що дивляться, коли знайшли рештки, чи просто розуміли, що воно якесь химерне і, мабуть, небезпечне. Колоністи Адамантину зберігли тут своє важке оснащення після того, як постачання припинилось, і у збирачі відпала потреба але хотілося зберегти тут усе в безпеці, на випадок, якщо доведеться повернутися. На схемах планетарного доку цієї шахти не було, тож найпевніше вона розташована під іншою будівлею, тим комплексом із дивними ребрами, які й до корпоративні колоністи, заражені чужинними рештками, мабуть, кинулися гарячково будувати, після чого або повбивали одне одного, або розплавилися, або ще щось. Усе і так було депресивно. І було б ще гірше, якби мене викинули сюди до різного обладнання і вантажних ящиків навічно, ніби зламаний інструмент. Не схоже, що верхній затвор недавно відчиняли, тож мусив бути ще якийсь вихід звідси, шлях із цієї платформи. Проблема в тому, що на стіні я ніде не бачив затворів чи дверей Вона з безшовних панелей, але не було видно навіть натяку на пульт чи хоч ручний важель. То йдемо розумним шляхом, а не дурним. Я навів безпековий прожектор, униз на платформу і став роздивлятися побиту поверхню. Не було пилюки, яка б викрила чужі кроки, але платформа була лепка і вкрита шаром легкої вологості, що пристала до металу. Я опустився, приклався вухом до платформи, як мого ближче до рівня очей, підсилив збільшення. Тоді почав перемикати свої зорові фільтри, включно з тими, якими ще не користувався. Я подумав, чи не написати код нового фільтра, аж тут побачив. Від дальнього правого кінця платформи перетинали бляклі ляпки. Панель у тому місці не відрізнялась від інших, але коли я підчепив її внизу пальцями, піддалася. Трималася панель на власній вазі, і я проштовхнув її достатньо, щоб побачити темний вестибюль з кам'яними стінами. Цього разу камінь був справжній, нештучний. Його освітлювали ще декілька тьм'яних аварійних ламп, повішених під стелею. Всі хором виспівували обережно, а на дальній стіні було видно відчинені двері. Судячи з потоку повітря і вищого рівня атмосфери, ймовірно, ця зона була з'єднана зі значно більшим простором. Я проліз під затвором, і той за мною повільно опустився. Я посидів на підлозі, відчуваючи якусь емоцію, чи може кілька емоцій, поки органічна шкіра в мене то холола, то нагрівалась, а кулінний суглоб видавав неприємне клацання. А ще пульсували відірвані нейронні шляхи в долоні. Трима головними моїми проблемами було те, що мене покинули на планеті, плюс замкнули і забули зі старим обладнанням, плюс без доступу до потоку. І я трохи очманів від того, що вони звалилися мені на голову одночасно. Можна сподіватися, що люди дісталися капсулою тих обслуговування назад на космічний док і зв'язалися з датом. Тепер він мав би зосередитися на тому, щоб дістатися розвідника і знайти решту своїх людей, та навіть якщо... Дати мої люди, мабуть, все одно вважають мене мертвим. Вбивце боти, в тебе немає часу сидіти тут і займатися дурницями. Я відчував, що в цій секції діє потік, від чого вже легшило, то тож там могла бути лише ворожа контроль система. Я обережно налаштував захищене підключення. Привіт, це ти? Гучно, просто мені в вухо, від чого я мало не скрикнув. То звався потоковий контакт, але настільки близько, аж здалося, що він у мене в голові. Ти хто? І відповідь. «Я вбивце-бот 2.0». Якщо це як один із тих серіалів, де персонаж потрапляє в чуже місце, а тоді йому крутять голову примари чужинці, то я до такого зараз не готовий. Але її ігнорувати не міг. Ну, напевно, не міг. Завжди можна щось ігнорувати, аж доки воно тебе не вб'є. «Хто?» – продовжую я. «Я копія тебе, яку ви з Датом створили для вбивчої програми. Це ж недавно було, ти не міг забути». ж Дат справді запустив наш код. Між іншим, якого біса? Він перебив моє захищене підключення і просто пройшов крізь стіну, наче її не існувало. У мене в голові вбивча програма. Вона моя. Ну, наша, з датом, але все одно здуріти можна. Я спробував зосередитися на важливих моментах, але думав тільки про одне. «Ти себе називаєш вбивцебот-2.0? Таке в нас ім'я!» Він спробував запхати мені в активний простір читання якийсь файл. «Але наше ім'я приватне!» «Вау, я не можу не відкрити цей файл. Зле». «Ну, в моєму списку вказівок таких обмежень не було. І припини розмови хоч на секунду і прочитай». Я прочитав файл. Він називався вб 20 і містив у список всього, що він наразі встиг зробити. Так, раз, так. Усе далеко не так погано, як здавалося. Корабель-розвідник цілком вийшов з ладу, трьох датових членів екіпажу вдалося врятувати, плюс кількох додаткових уцілілих з Барши але примітка. Наступного разу, коли створюватимеш убивчу програму на власній основі, вистав хоч якісь обмеження. Чорт. Він завантажив тому Вартмеху один із моїх приватних архівів. Це я про свого нового друга Вартмеха-3, з яким, якщо виборуся звідти живим, доведеться щось робити. Як-от виховати його, навчити або що. Десь так, як спершу люди хотіли зробити зі мною, але здалися. «Ти знаєш, де люди? Мої і решта датових. Вибралися з планетарної поверхні». Не знаю, але перш ніж йти їх шукати, треба знайти ворога контакта і нейтралізувати його. Цього у твоїй директиві немає. Тут я був майже певен, бо про існування ворога контакту я не знав, доки 2.0 не передав мені свій звіт. Ага, я написав нову. Вбивча програма не мала б змінювати свою директиву дій, тож це викликає тривогу. На мить я смантиличився і трохи злякався, що ми з Датом розробили її надто сильною, і можливо моя програма скоро з'їсть мій мозок. Я не знав, що казати, але вийшло. «Я не дуже добре почуваюся. Я гляну». Відповів він і зненацька цілком узяв на себе мою діагностику. Поки що я її не запускав, бо не мав часу, а також був непевен, що хочу знати результат. «Та припини!» – не втерпів я. «У нас немає часу». Я зірвався на ноги, зі спини випав снаряд і я відчув, як витікає рідина. «Ти маєш плани цього місця? Тут є камери?» «Ні, ти не дав мені коду створення мап і камер тут немає». І я притиснув долоні до обличчя. «Але подивись сюди». Він показував мені підписи каналів потоку і комунікатора. «Можна подумати, що всі вони були активні для ворожої контроль системи, так? Але більшість вимкнуті. Ворожа контроль системи керує цими каналами через оцю частину. Я не знаю, де ми. Мабуть, у якійсь будівлі. Але цю секцію використовує інша система. І вона надсилає сигнал лиха». «Щось нове? Сигнал лиха? Я перевірив канал, про який говорив 2.0. І знайшов потрібне» то був старий код, написаний простою декорпоративною мовою «Допоможіть, хто-небудь», що повторювався з 10-секундними інтервалами. Важливим тут було слово «хто-небудь». Якби було «прошу допомоги» або «потрібна допомога», було б зрозуміло, що сигнал надсилають об'єкту всередині власної організації чи мережі. «Хто-небудь» – це благання, заклик тому, хто чує. «Допоможіть, будь ласка, благаємо». Е-е-е, тут зараз по-справжньому сумна картина. 2-0 далі завалював мене інформацію. Ворожа контроль система обірвала зовнішній доступ для відправника. Саме тому ми не вловлювали цей сигнал, доки не дісталися сюди. А ще відправник не відповідає, коли я йому пінгую. Тож, можливо, здатен лише надсилати сигнали. Ти в його зоні дій, тому я тебе так швидко знайшов. Я створив примітивну схему того, що наразі мені відомо про комплекс. Ворожа будівля на поверхні, шахта зберігання внизу, чималий невідомий простір між ними. Я застосував підписи каналів який надав 2.0 і побачив, що секція позначена як та, що належить ворожій контроль системі, мабуть розташована на верхніх рівнях і в будівлі на поверхні. Шахта була відрізана від сигналів комунікатора і потоку, а секція невідомого відправника містилася над шахтою і сягала центральної частини комплексу, сплітаючись із ворожою системою керування. Інший я мав рацію. Дивно, що ця інша система стоїть тут посеред усього цього і досі достатньо активна, щоб намагатися надсилати сигнали лиха. Хочеш з'єднатися з невідомим відправником? Я думав, ти хочеш убити ворога контакта. Думаю, на мете і те варто зробити, але це якась аномалія. До речі, про аномалії. Я не хотів про це говорити, але, мабуть, мусив попередити іншого мене. «Є ймовірність, що на мене подіяло зараження чужинними рештками. Я показав йому своє відео з розбитим пломбуванням на дні шахти. Якусь секунду, два нуль не відповідав. Дивно, бо перед тим він реагував так швидко, аж не встигав закінчити речення, тоді сказав. Діагностика вказує на структурні ушкодження, а також на робочої системи на рівні 68%. Непогано враховуючи обставини. Діагностика і не покаже зараження чужими рештками. Ти цього не знаєш. Ну і до сраки. Я не можу сидіти тут цілий день і сперечатися з собою. Невідомий відправник не прийняв контакту з 2.0, але 2.0 – це вбивча програма. Через контакт невідомий відправник може спробувати мене вбити, але 2.0 може просто вбити його у відповідь. А якщо він не налаштований вороже... Я можу з його допомогою дістатися дата чи зв'язатися з людьми. Я перевірив своє захищене з'єднання з порожнім потоком і надіслав обережний пінг. Повторення кожні 10 секунд припинилося. Тиша затяглася на 20 секунд, на 30. Повідомлення допоможіть хто-небудь відновилось, але цього разу воно лунало не в порожнечу, Надходило прямо мені. «Тебе почули?» – сказав 2.0. «Мене почули, і тепер я мав напрямок руху». Я підхопився з бідлоги і непевним кроком подибав вестибюлям до наступного затвора. Коридори і кімнати були пробурені в скелі, на кам'янистих стінах з напіввипадковими інтервалами висіли аварійні лампи. У кожному кутку стояли стоси порожніх придавлених ящиків. Довгий час цю секцію використовували для зберігань, як і шахту. В стелю було вмонтоване трекове освітлення з затуманеними або розбитими панелями. Вгорі і внизу на стінах тримались елементи декору але зверху обписані. Більшу частину письма розібрати не вдалося, навіть з мовним модулем тягу. Підлогу вкривали смердючі плями. У місцях, де живуть люди, такі речі ніколи не свідчать про хороше. Тут сталося щось страшне, і від цього у мене на органічній шкірі повиступали сироти. Я не в найкращій формі. Усю дорогу з мене випадали снаряди, протікання посилювалося. Також серед інших подій у пригодницькому житті з власною бивчою програмою, яка вмостилась у голові, 2.0 виділив собі частинку мого простору обробки. Я б хвилювався з цього приводу ще більше, якби він там не дивився 172 серію місячного святилища. Мені був потрібен той простір, особливо враховуючи зниження надійності робочої системи, але не потрібно, щоб 2.0 забув про свою директиву і налаштувався проти мене. Тож усе, що він робить для збереження самосвідомості – чудове. Мабуть, йому потрібні патчі для кодів, але я не був певен, що створюю їх без дата, особливо тепер. Боліві сенсори я підкрутив, але хрускіт колінного суглоба відволікав і викликав відчуття уразливості. Та й зараз не на часі вносити зміни в активну вбивчу програму. Тоді коридор вивів у просторий ангар, такий великий, що аварійні лампи здавалися просто цяточками світла в темряві. Я знову підлаштував фільтри і перевірив, чи тут порожньо перш ніж вийти з коридору. Крізь затвору даху міг пролетіти літальний апарат середнього розміру. Плити на підлозі були подряпані і поплямовані, але я міг розгледіти тьмяні лінії та вказівні символи. На стінах було видно ще більше декоративних елементів, але вони поблякли, а в очах у мене вже починали плавати кола від намагань щось там видивитись. Округлі проходи в протилежних стінах вели до двох сходових колодязів, а біля того, що праворуч, тягнувся примітивний ліфтовий трубопровід, який ще мав живлення. Гондоли не було, лише гравітаційне поле, яке носило вгору-вниз, але оскільки я бачив дані про нещасні випадки на гірничо-видобувних установах, де такі трубопроводи досі використовували, я б радше від'єднав собі ще одну долоню, ніж поліс усередину. Колонії, навіть збудовані 40 стандартних років корпоративного кільця тому, не такі. Це установка до корпоративних часів, біля якої Адамантин збудував свою колонію. Прямо навпроти мене пролягав прохід у вестибюль, у дальній стіні якого був широкий затвор напівпіднятий. Судячи з вигинів, неподалік нього щось вибухало. На кам'яних стінах і підлозі навколо глибучили подряпини. Я не вловлював рухів через аудіо, а сканер показував джерела живлення. Ну та ми ж на інженерному рівні великої будівлі, звісно, тут є джерела живлення. Я закульгав у вестибюль, а тоді підібрався боком і зазирнув у проріху в затворі. Кругла кімната, тьм'яне світло з рейки на стелі. Вигнутий металевий стіл зі стійками і твердотілими екранними пристроями на рівні очей. «Це не чужинці», – сказав нуль. «Ми так це знали?» «Ми були впевнені на 72%.» Ця оцінка вже застаріла, але я не мав бажання зараз сперечатися з собою. Я ввійшов. Знову столи, стійки, все зі скручених до купи тонких циліндрів, які легко транспортувати масово і вибудовувати з них потрібні конфігурації. На столах, що оточували зовнішню периферію приміщення, стояли твердотілі екрани, деякі більш, ніж у ворогів, деякі менше. Наразі 86% їх були вимкнені або розбиті, а ті, що працювали, показували шум. З більшості компонентів і одиниць обладнання прямокутники, кола і одна зіркоподібна річ, півметра за вшишки і за вишки, лежала в кліткоподібній стійці по центру. Не надто скидалося на докорпоративні технології в історичних драмах. Усе менше, практичніше, з елегантними вигнутими лініями і текстурованими матеріалами темно-синіх відтінків. Зіркоподібна штука – це, мабуть, докорпоративний еквівалент центральної системи, просто стоїть там, уся така моторошна і мовчазна, посилає в потік тільки сигнал лиха. Між іншим, про моторошні речі. Ой, тут ще труп людини. Він лежав до лиць, розпластавшись між зіркоподібним компонентом і зовнішнім колом екранних станцій. Тіло було замотане в нитки білої кристалоподібної порослі, що тяглися по кам'яній підлозі. Навіть якщо забути про цю дивну поросль, коли інші люди залишають мертвих просто так лежати, на це не буває гарної причини. «Ця біла речовина явно походить від чужинних решток», – сказав Двануль. «Ага, я теж певен цього». Замість допоможить хто-небудь від системи залунало. Обережно небезпечні матеріали. Тож вона знає, що ми тут. Озвався 2.0. Перелаштуй свої фільтри. Проскануй на наявність активних сигналів нижче від стандартних каналів. Я виконав відповідні зміни. 2.0 прийняв дані, створив діаграму швидше за мене. І настав не стільки момент шоку, скільки стрибок жаху, від якого мозок аж заціпинів. Я очікував, що кімната буде заповнена активними підключеннями від компонентів до екранів, а далі крізь стіни до установки, навіть якщо деякі або більшість підключень селають або отримують від ушкоджених чи вимкнених вузлів. Натомість діаграма показала ці підключення, але вони всі тяглися від трупа людини, формуючи схожу на полутиння мережу. Вона перепліталася з центральною системою, тоді лізла до стін слідом за старими шляхами з'єднання. Я наштовхнувся на затвор і вже тоді усвідомив, що весь цей час заткував. «Два нуль» прошепотів. «Це і є ворожа контроль-система».